Амінь. Вона не хотіла бетонувати русла. Вона хотіла текти цим життям далі. Давати знати іншим, що русла жінки мають текти. І що земля перемагає бетон і місто. І що вічність є. Вона не хотіла, щоб Іван здобув свій перший досвід жінки від неї. Вона не хотіла, щоб Іван одного дня стояв під дверима Якова з ножем в руці, з думкою про те, що йому потрібно здійснити чоловічий вчинок, вирішити, кому вона належить. Вона цього не хотіла. Зрозумівши це, Майя посміхнулася. Мая витерла сльози краєм сукні і сполоснула чайник окропом. Це її заспокоїло. Далі вона побачила Матвія з ножем, який наближався до Якова. Майя закричала «Матвію, зупинись!» І далі вже побачила в другій руці скотч і зрозуміла, що все добре. Усі лишилися живі. Нічого непоправного не сталося.